Nederlag på 2-0 og en plads under nedrykningsdregen er facit af der første runde i Superligaen for AGF. Oceanerne fik det taktiske oplæg slået i stykker i kampens indledning af en velsmurt Morten Johnson Rasmussen, der dribblede udenom Anders skuer som var det køn på havnens færle. Den tidligere AGF tørnede så en god bold ind i feltet, der ramte med Kirkeskov og gik i eget net, og så var den kamp reelt afgjort inden den rigtig var kommet i gang. I startopstillingen var der ingen af AGF's nye indkøb, og det overraskede vist de fleste. Det og meget mere skal vi debattere i dagens program, hvor jeg igen har besøg af Jonathan lippe der er journalist og redaktør på AGF-fan.dk. Velkommen til dig, Jonathan. Hej Kasper. Og så har vi fået besøg af AGF's fankoordinator, Chris Roligård. Velkommen til dig, Chris. Tak fordi du er komme. Hvad du egentlig laver, det skal vi snakke meget mere om senere. Mit navn er Kasper Ottossen, og I lytter til agf -fan FM nu på Studenteradionen, hvor vi bliver sendt hver fredag fra 7 til 8 på 98,7 FM. Vi optager programmet her hver tirsdag og lægger det ud på AGF hvor det kan streames umiddelbart efter, hvis man ikke kan vente til fredag. Velkommen til. Og vi starter på Twitter, hvor der er kommet øh, lidt mere end sidst. Der er kommet en smule mere end sidst, ja. Øh, vi vil jo rigtig gerne opfordre folk til altid at stille spørgsmål, enten på Twitter via, øh, via vores Twitter-profil, FM, eller øh, med, med de forskellige agf-hashtags, agf, -hashtags, AGF -fan, øh, ultra Twitter agf. Øh, så øh, skal vi nok prøve at tage dem op her i studiet. Men der er i hvert fald kommet et en enkelt spørgsmål fra øh, fra Elbæk, der spørger om, øh, om hvordan det kan, kan være, at... Øh, som han ser det, at der er så stor forskel på efteråret 2012 og efteråret 2013, hvor det i 2012 var fyldt med fart og idé, og i 2013 indtil videre har været tungt og inspirerende, og som han siger, det er jo mere eller mindre det samme hold. Og det er han jo ret i. Øh, der er jo ikke, i hvert fald ikke i start så mange ændringer. Men, Nej, det ville være sådan at påstå. Men nu er, nu er efteråret jo heller ikke spillet færdigt endnu, så det, det, det kan jo noget ændre sig. Ja, der er da i hvert fald lige et par kampe tilbage, kan man sige. Ja, hvad siger du Gris? Ja, altså, jeg synes også, det er hårdt at skude på, på, på en enkelt kamp. Det var skidt i fredags, og træningskampen har også været en blandet gang jeg for at sige det rent ud. Men, men fra det så til at bedømme hele efteråret 2013 til at være en skandal i forhold til 2012, det er en lidt hårdt. Vi ja. kan jo vende, det ved man i fodbold, der skal ikke meget til. Vi så Randers i sidste sæson med et 6 nederlag i første kamp. Vi ved jo selv, hvordan det er. Ja, og for dem, der følger fra Hjælp, ikke på Twitter, så vil de jo også vide, at han er super pessimisten. Han er, i hvert fald, øh, han er i hvert fald blevet øh, genfødt som pessimist her på det seneste. Ja. Det, øh, han kommer med nogle øh, meget negative udmeldinger ja, på det seneste. Lad, lad os håbe, at der ikke ham til skammen Ja, det tidspunkt. ville være dejligt. Øhm, så var der også øh, et tweet fra Andreas Kravl. Det var der nemlig. Han, øh, nu skal jeg lige se, om jeg ikke kan finde formuleringen, for det var en ret god formulering. Det, øh, det handler om Martin Jørgensen. Andreas Kravl, der jo er, er sportsjournalist øh, på øh, Danmarks Radio, han skrev inden kampen af Martin Jørgensen, den orhusianske Pirlo, eller er Pirlo i virkeligheden Lombarditis Martin Jørgensen? <laughs> det er et godt spørgsmål. Og en, øh, en noget tung sammenligning, altså det er jo en, en klasse spiller at blive sammenlignet med. Men han er vel også god, Martin Jørgensen? Ja, altså jeg vil jo sige, at det må være Pirlo, der er bedre af den sammenligning. <laughs> ja. øhm... Han var vist... Men ikke bedømt på, på kampen i, mod Midtjylland? Nej, jeg synes ikke, han kom til sit rette. Uh, han blev lukket godt ned og fik ikke sit, uh, sit, sin plads mellem midtbane og forsvaret, hvor han fik lov til at fordele spillet. Uh, det var som om, at det aldrig rigtig kom, uh, blev i gang sat i fredags. Ja. svært. Man kan sige, at hvis man nu uh, sætter det lidt på spidsen, og så sammenligner størrelsen på de forskellige ligaer, så, uh, så er det vel ikke helt umarkant, hvad Martin Jørgensen har betydet for Superligaen gennem tiden. Nej. Men... Uh... Kampen mod Midtjylland og det taktiske oplæg der, det kommer vi til senere. Vi starter nemlig hos dig, Chris. Vi skal, for en god ordens skyld skal vi lige starte med at sige, at vi to, vi har kendt hinanden gennem uh, rigtig mange år. Det kan man ikke komme udenom. Øhm, men hvad, øh, hvad laver en fankoordinator egentlig? Ja, øh, jeg spørger også mig selv, hvad laver en fankoordinator egentlig? Hvad laver jeg egentlig ikke? Jeg spørger mig også andre gange om. <tryk> øhm, fordi det er jo lidt mellem himmel og jord. Det er jo lidt egentlig, hvad fansene ønsker. Øh, fordi jeg er jo ansat af AGF, men øh, det kan godt være, at det er dem, der betaler min løn, men min arbejdsgang, det bestemmer fansene. Så det handler om at sætte en masse ting i, i gang, som, som fansne ønsker, og en masse tiltag, som kan gøre det bedre at være fan i Aarhus. Så man kan sige, i bund og grund, så det, jeg laver som fankoordinator, det er det fansne ønsker. Så det handler om at lytte til, hvad de siger, både til kampene, men også i hverdagen. have en god dialog på de sociale medier, og det har jeg, har jeg haft lang tid inden jeg startede. Så selvom jeg kun har været her en måned, så føler jeg allerede, at jeg har hørt til i flere år. Men det er et lille skridt, vi har taget nu, og det er forhåbentlig... Det bliver meget bedre. Men, men hvorfor er der brug for en fankoordinator? Jamen altså, man kan jo se det. Der har været til, øh, dalende tilskuertal, der har forsøgt at finde øh, løsninger i, øh, i kriser og alt muligt andet. Men jeg tror egentlig i bund og grund, det handler om, at klubberne skal være bedre til at lytte til deres fans. Og så faktisk lave nogle ting, som, som fansen ønsker frem for, og der er nogle kloge hoveder, der synes, det er godt at gøre. Ja, og det kan man også se i hvert fald i AGF, at de bliver gode til at lytte til mig på kontoret. Og det er jo forhåbentlig det, jeg kommer med. Det er jo det, som fansen har, øh, har givet mig som input, ikke? Um, og det ser man blandt andet med det nye fanområde der blev introduceret i fredags at uh, nu har man samlet det hele et sted der har været nogle af fansens ønsker uh, vi ser det med at uh, speakers corner er blevet lukket ind med, med hegn nu sådan at det er et stemningsområde uh, og på længere sigt ser vi forhåbentlig med nogle ekstra gode uh, tiltag som der kan gøre det endnu bedre at være fan af AGF kan du ikke prøve at sætte nogle flere over på det her fanområde? Fordi du har jo skrevet en blog i dag til, til AGF-fan.dk, øh, hvor du også prøver at sætte nogle flere. Jo, altså, med, hvad er med det? På, trods, på trods af det dårlige resultat i fredag så er det en hammerende succes med det nye fanområde. Og det er jo et ønske om at samle fansene et sted, både før og efter kampen, og ikke kun for nogle specielle fans, men for alle. Og det så vi også i fredags, at det var jo i alle aldersgrupper og alle afskygninger, der sad folk og stod folk i hele området. Og det handler egentlig om at samle det hele et sted, gøre det sjovt at komme ud inden fodbolden og lige mødes og snakke Køb en lidt billig øl, øh, og, øh, og så også se på lidt merchandise, og høre lidt fra fanklubben, der repræsenteret derovre. Nu var der så mange mennesker i fredags, at det var lidt svært at få et overblik over det hele. Vi på blandt andet tør for doseøl, så der fik øh, budfolkene også et øh, ordentligt slag et vist sted, men det var jo bare fordi, det var en positiv oplevelse. Øh, så det er jo noget, vi arbejder på nu her, og gør endnu bedre til Nordsjælland-kampen den 3. august. Yes. Øh, så ja. Hvad, hvad, hvad kommer der ellers? Hvad er der på tegnebrættet sådan i, i fremtiden? Jamen altså, man kan jo se for eksempel uh, designet som Nysia har stået for. Øh, Stolthed af tradition siden 1880. Det er jo nogle af det, jeg gerne vil arbejde på, at uh, betonklodserne er ude på, på energiparken. Det er den betonklods, man går forbi, når man kommer, kommer bag bagud. Ja, det er, jo, det er jo egentlig sådan en, øh, sådan en øh, stor firkantet stålflade, hvor vi har fået lov til at designe nogle der. Øh, så jeg ved, Energi for fanden, de kommer op med en barometerpræmie, hvor det kunne være et designer den også. Øh. I ser på A-tribunen ved Bjørnetribunen, at der er noget øh, reklamesøjler på betonpillerne øh, mellem nedre og øvre. Der er der også en mulighed for at lave lidt. Så egentlig en af de ting, jeg ville sætte pris på, det var at gøre stadion lidt mere imødekommende og lidt mere spændende at se på. Ja. Øh, men det kræver også, at der kommer flere folk på lægterne, så vi kan få en fed stemning også. Jeg fik et spørgsmål efter, øh, efter kampen mod Midtjylland, hvor der var en, der spurgte mig, ham fankoordinatoren, hans job er det at stå og drikke fadøl og spise pølser op øh, blandt publikum? Jamen det er det jo blandt andet, øh, synes jeg, og det er ja. jo også, når jeg siger det på tandet, så har der hold kæft, det må være verdens fedeste job, og det synes jeg også det er, så det er jo rigtig lækkert. Men en del af det er jo også at være blandt fansene, øh, så når kampen ruller, der står jeg i speakers og råber højst forhåbentlig, eller forsøger på det. Og drikker en fed øl og spiser en pølse, men jeg må da indrømme, at ølindtaget er med, lidt mere med måde nu, fordi man har nogle opgaver både før og efter. Ikke? Men i del af det er der at være blandt fansene, ja. og jeg er ikke hævet over nogen der, tværtimod. Men det, du, det er ikke dig, der står og, og peger folk ud til vagterne? Nej, det er også en misforstået holdning desværre, ikke? at der, der har været lidt før, hvor, hvor det har været det. Under kampen er der nogle vagter, der sørger for sikkerheden. Jeg forsøger inden at, forsøger at gøre det godt, og jeg forsøger efter at gøre det godt. Men under kampen er det ikke mit job at hverken pege nogen ud eller, eller stå for noget sikkerhedsmæssigt. Det kan op, at jeg skal stå for nogle samtaler med vagter og fans og så for, at det ikke eskalerer, men det er ikke mit job med noget udpegning eller lige. Nej. Nu jo de seneste år jeg sidder over på pressepladserne, så jeg kommer ikke så meget op i speakers mere, men... Jeg kunne forstå, at der var en enkelt lille batalje. Øh. Altså, man kan jo nok ikke undgå, når der er 40 grader, og mange mennesker, og man ikke set hinanden. Og der var også en, en fredag, så der var lidt større ølindtag end tidligere, ikke? så der var der nogen, der ikke lige skulle sig ordentligt. Men heldigvis så var der nogle gode fans og nogle gode vagter til at tage sig af det. Det er øh. også lang tid siden, der har været så mange mennesker op i speakers og, og, og har støttet så, så Ja, det, så de, jeg, jeg, tror også, jeg tror også, at de, de nedsatte sæsonkortpriser så har lidt betydning for det måske. Øh. Men der bliver også arbejdet på, at det bliver et rent stemningsområde fremover. Øh, så, så folk, der har lyst til at bare se fodbold, de kan godt sætte sig deroppe, men det bliver på nedre og ikke på øvre. Så øvre kun bliver stemningsområde. Ja. Øhm, men der var en rigtig god stemning. Altså, taget betragtning af, at vi kommer bagud 2-0 efter næsten 20 minutter. Og så der stadig høj sol og, og høj sang. Ikke? Øhm, det vidner også om, at vi har nogle af de bedste fans. Men øh, det kræver altså, at vi, vi følger op på det. Ikke? Ja. Her, da, da de her priser de blev sat ned, der var der også nogle, nogle kritiske ryster, blandt andet fra, fra klubben, der følte sig, sig lidt overset. Du tænker med hensyn til sæsonkortene. Ja, ja altså øh, det har vi jo også arbejdet på, øh, men man kan jo også sige, at hvis man kun var medlem af fankluben for at få billige priser, så kunne det godt være, at man skulle revurdere sin situation. Og det var der også nogen, der, der fik et sparket et sted øh, ved det, der skete med priserne. Så vi arbejder jo på at have inden for et par uger at underskrive en ny samarbejdshotel mellem AGF og fankluben, der har fokus på, at vi skal blive endnu bedre, og at, øh, og at vi skal have endnu flere folk på lægterne, både på udebanen, men også på hjemmelavnen. Øh, og det er jo en del af det at være medlem af en fanklub, at du er en fan. Øhm, og du faktisk også står på lægterne og bidrager til stemning og det har de også har fokus på, så er jeg er sikker på at det bliver endnu bedre nu ja. Okay øhm, Vi øh, hopper videre Og vi går videre til øh, Midtjylland-kampen, for vi kan jo ikke undgå at komme til at snakke om den Hvad gik der lige galt? Ja Morten Duncan, der dripper på baglinjen. Og... Så hvad gik der ikke galt? Det vil ja. jeg næsten hellere spørge om, ikke? Men det er jo nærliggende at begynde at snakke om det taktiske oplæg. Ja, det synes jeg i hvert fald helt sikkert er, at det er den mest øh, absolut nærliggende. Jeg skrev selv på Twitter, øh, umiddelbart. jeg kan ikke huske, om det var efter kampen eller dagen efter, men øh, at jeg, som jeg ser det, så må den hvile 100% på Peter Sørensen, den her, fordi det er et fuldstændig øh, forfejlet. Det var en forfejlet måde at angribe den her kamp på. Altså mod, som vi snakkede om i det sidste program, et Midtjylland hold, der er vanvittigt decimeret. Altså de havde enormt mange skader og solgt deres bedste spillere. Og, og så, er det, så er det en forkert måde at, at spille den hjem på, eller forsøge at spille den hjem defensivt Altså jeg vil sige, Jeg, jeg krummede et lidt, da, da jeg stod og Peter Sørensen efter kampen nede i Spændertunnelen, hvor han siger, at Taktikken var egentlig at holde den til 0, til en team spil øh, og så sætte jeres Lange på banen, og så forhåbentlig afgøre det der. Det er vel alt for defensivt udgangspunkt i en premierkamp på hjemmebane mod et hold, man egentlig mener, man har jævnbøjet med. Ja, især, især synes jeg også, det er at noget af det spil, vi havde efter, det var netop, at vi var ikke kun gode i omstilling, men også gode med bolden. Øhm, og at vi så vælger at gøre det på den måde, altså som faner, det er jo noget, der sker i hjertet, man vil også gerne se god fodbold. Øh, det handler ikke kun om, altid om resultatet, selvfølgelig vil vi gerne vinde, men øh, hvis det er på en. På en måde, hvor man bare vil stå med, med, 10, med 10 eller 11 mand bag bolden i 60 minutter, og så vinde på at have en bedre bænk. Jeg synes i hvert fald, det på, på, på sin vis er meget forfejlet. Og det ja. er i hvert fald ikke noget, der skaber entusiasme på lægterne, for at sige det mildt. Men er, det, er, er Peter Sørensen for defensivt som udgangspunkt? Jamen, jeg ved ikke, om han som udgangspunkt er for defensivt, for vi har jo også set ham, ham stille op med det modsatte, altså, ja. hvor, hvor vi har spillet angrebsfodbold. Men han er, jo, han er jo, synes jeg, man kan se tydeligt ud fra den måde, jeg har spillet, siden han kom til væsentligt mere defensivt indstillet øh, end de tidligere træner vi har haft for eksempel Erik Rasmussen, der jo øh, ikke var så glad for forsvar men men jeg ved ikke om om, om det er Peter Sørensen der er for defensiv som sådan fordi han som sagt så har han jo vist det modsatte men når det defensivt heller ikke virker så kollapser det ja men man kan sige hvis man sætter holdet op så er det også nogle gode spillere han sender på banen men det er jo også hvor man ligger presset. Altså for eksempel Kasper Slot og Kasper Poulsen, der ligger ind på midten der, altså det er ikke meget, de vinder derinde. Altså det, det er et meget dybt pres, de kommer ikke op og, og vinder boldene. Nej, jeg synes også, at det, det vidner om, at man ikke, selvom man måske taktisk var klar til, at der kommer nogle lange bolde op på Duncan, der kunne lægge dem af, så vidner det om, at de ikke kunne matche ham. Øh, selvom det skal jeg sige det ikke, øh, ja. især fordi det er et øh, Men han fik nogle bolder, og fik lagt dem ud til fløjen, og så blev vi simpelthen overløbet og overspillet i to situationer. De et uheldigt selvmål, men de scorede altså et flot mål på nummer to, men der misser vi en 3-4 længere inden de scorer. Ikke? Øh, og det synes jeg også viden om, at der manglede nogle procenter, øh, fordi det kunne godt være, at hvis vi havde holdt 0, så har vi, vi kunne ændre det på det. Men øh, så var en udskiftning øh, fem minutter før halvlejsfløjtet. Det... Virker også som lidt en panikløsning i min øjne Ja, den skal øhm. vi også snakke om Altså, han hiver Osamaak og Søren Larsen ud øh, Og de var vel ikke ringere end nogen af de Nej, andre? i min øjne det er det Søren Larsen, som du kan bruge i slutningen af kampen Hvis vi skulle få et uh, heldigt udlændingsmål til 2-1 Så har vi en lang, uh, en lang mand op i feltet, vi kan sparke lange bold på Og så sætte på uh, en tilfældighed ikke? Men da han bliver taget ud, så mister vi jo den uh, mulighed også og da vi så samtidig ikke øh, lykkes med vores offensive spil langs jorden, så virker det op ad bakke. Jeg synes som sådan ikke, at der er noget i vejen med at, øh, at, øh, at bruge Søren Larsen. Det, der er problemet, det er øh, at bruge Søren Larsen og så ikke spille med indlæg. Ja. Fordi som jeg så det, så ja. var der ikke et, en, et eneste kvalificeret indlæg i, øh, i den tid, Søren Larsen var inde. Altså, de, de, de kom, jeg... de kom ja. først, da Jesper Lange blev skiftet ind. Og det forstod jeg ingenting af. Nej, og jeg... jeg blevet også mærket i at skrive ned, at Mikkel Kirkesgaard, han havde en utrolig dårlig dag på kontoret med sin indlæg, der konsekvent lå en meter eller to øh, fra sine medspillere. Ja, så altså, som hans tidligere træner, der kan jeg slet ikke forstå, hvor han har det fra. Altså det er jo utroligt, at, at den ikke lige ligger i banden hver gang. Den øhm. ligger ikke på ryggen i hvert fald. Nej, det, det, det jeg synes jeg da Jeg synes, man kan godt se, at der er nogle ting, der lykkes for, for begge baks, altså både Frans og, og Mikkel ikke, men, øh, men det er desværre også dem, der bliver udstillet i kampen, ikke med et selvmål og et rødt kort ja. øhm. Og jeg synes, det er en af tingene, men jeg synes også, en af tingene er, at man ikke udnytter fløjene overhovedet. Altså, vi har en kreativ spiller i Osama, der, der skal have den rigtige aflevering, og en Stefan P., der kan løbe fra ja, ud af hver mand, øh, når han er i Cides, ikke? men han blev ikke sat i scenen en eneste gang. Øh, som Jonas den også sagde, jamen, altså, vi havde jo ikke et indlæg til Søren Larsen, men vi havde heller ikke noget fløjspil. Kan man sige, at, at både Søren Larsen og Jesper Lange måske er bedst, når der er to angriber? Det tror jeg. Altså Det, det var jo også det, jeg gættede på i sidste program, hvis jeg husker helt korrekt at de begge to vil starte ind, og det havde jeg da håbet, fordi det havde været som, som jeg sagde i sidste program også, det havde været oplagt, fordi så har du to forskellige kort du kan spille på. Og det havde været ret i sådan en kamp her i hvert fald. helt enigvis så havde vi flere strænge. den ja. langbold øh, i dybden til lange og, og en højbold til Larsen og også muligheden for at Larsen kan lægge den af til lange. Øh. Det synes jeg helt sikkert er noget vi skal vi skal se på. Jeg håber også det er det der sker i Vestjylland på Lørdag. Ja. Skal vi lige vende øh, Frans Putras også unge spillere der får chancen det. Øh... Første gule kort, rigtig, rigtig dumt Altså, jeg, okay. jeg står op oppe på, på speakers Og det er jo helt klart derfra øh, Der er det jo dommerens fejl Men så sidder man og ser det i tv bagefter Så kan man godt se, det var ikke det, var ikke det smarteste øhm, Det ser ud til, at han får den direkte fra Brog øh, Fordi han er, han er lidt overopredet over øh, Ja, og så sparker der. han bolden væk også Ja, ja, altså, der er heldig, han ikke får en først Og så, ja. så, så brokker han så også efterfølgende Der skulle man lige have haft rutinen til at sige der koldt vand i blod, og så går de to meter til siden, og så råber sidelinjen i stedet for, ikke? Ja, det, det er jo det, der sker, når man er en ung spiller. Altså, så, ja. er, det, så er det lidt sværere at, be, at bevare fatningen. Ja, og så, så ser man det jo også i den anden situation, hvor han skulle ikke have været i nærheden af at jo en mand over der i den situation. Det er jo heller ikke en farlig situation, hvor han vælger at få det andet gule kort og så se røde, ikke? Det viden ja, også om... minutter senere? Ja, det ved også om, at... at Ja, det, det er jo nogle spiller, men det så man for eksempel også med Michael Kirkeskov i hans første tid. Ikke? Han arbejder også meget med det mentale, og det skal, det skal de også, eller Fremstad selvfølgelig også, tænke på. Ikke? Og lidt synd, fordi han har faktisk gjort det rigtig godt i kampen, og jeg så ham faktisk også som en god kandidat til at, til at kæmpe om pladsen, i hvert fald med, med nyindkøbet, Alexander. Ikke? Ja. ja, hvorfor starter han i sted for Alexander Jule Andersen? Det er der også mange, der, der har undret sig over. Ja, jeg tror simpelthen, det er fordi, at Alexander Jule Andersen, han... Øh, ikke har spillet på holdet endnu. Altså han kom, han kom så tæt på, øh, på Superliga-opstarten og spillede ikke øh, sit livskamp i Randers. Så jeg tror simpelthen, det er for lige at, øh, at give ham lidt tid til at spille sig på holdet. Og så altså, vil I huske, at så spillede han heller ikke træningskampe for, for Horsens. Nej, han har også haft en kortere optagt end de andre i første division med Horsens, så han, han manglede også lidt formmæssigt, ved jeg, der har været snakket om. Øhm, og så, ja, som der blev sagt for Jonathan, Altså i der fungerede samarbejdet ikke særlig godt på højre siden. Ej. Så jeg tror, det er jo ikke mange... kun hans skyld. Nej, nej, bestemt ikke, men, øh, men det, det, det kræver lidt at lige komme ind på holdet. Ikke? Øhm. Men øh, nu går vi jo ud fra, at han, han starter anden gang. Ja, Frans Busser gør jo ikke i hvert fald. Nej. Men hvad er det, men, altså, men, der er han ham, eller sætter han Sorin ud? Til altså, træning i dag, der så jeg, at der skiftede de i de skabelonesøvelser, de gjorde, så det var lidt svært at blive klog på noget der. Øhm, der var selvfølgelig også lidt tid til lørdagskampen, men øh, man kunne da håbe på, at han turde og satte på Alexander, ikke, og så... Smæk Sorin ind i midterforsvaret, måske med en kur. I det passerne han stadig ikke er helt op på 100% endnu. Ja. Han kunne vel også, også gamble lidt, og så sætte øh, Eggersley tilbage på venstre, og Kirkeskov på højre. Han kan jo sagtens spille højre bakke, ja. ja. og så kan han da holde Eggersley lidt nede i hvert fald. Ja, den er også spændende. Øh, det kommer vi ind på senere, øh, den her problematik med, med Eggersley og, og Kirkeskov. Øh, en anden ting, jeg lader mærke til, det var Danny Jolsen på den centrale midte fra for Midtjylland. Han gjorde det jo faktisk ganske udmærket man kunne forvente. Han er altid en trussel. Ja. Nogle gode afleveringer, nogle gode dyb, og også utrolig energisk. Det er jo noget, man virkelig glæder sig til at se i AGF. Men er det den plads, han skal spille i AGF? Er det en centralt, eller han kan jo også spille en fløj? Ved jeg. Altså, jeg tror, han er købt til at i første omgang at være udfordret til, til Stefan Petersen og Osama Akaraz. Og så kunne man da godt forestille sig, at han også kommer til at blive brugt centralt, altså, især hvis, hvis Kasper Slot for eksempel bliver solgt på et tidspunkt. Ja. Det er også det, jeg tænker, at du har en ekstra gradering for Kasper Slot, øh, som der jo faktisk stadig kan nå at blive solgt i det her trend for der i hvert fald ikke. Han ligger i hvert fald ikke lov på, at der er ambitioner om mere. Øhm, ja, men han, han har i hvert fald ikke spillet sin pris op de sidste øh, ej, det ikke, kan man sige. 6-8 måneder. Nej. Og jeg tror også, at det, det er noget, man ser inden for den næste sæson, at der, der kunne Daniel godt være aftager til det. Øh, så længe at øh, Kasper Slot spiller, som han gør, så bliver han nok ikke solgt for mange millioner, men han vil jo gerne videre, Det der er han han er heller ikke, øh, er heller ikke kommet op i gear. Nej. Så jeg ser ham helt sikkert som en mulighed på den offensive men også som en gardering på fløjen. Hvor efterlader det Hjalte Nørgaard? Altså han spillede, han fik ingen minutter i Randers, så vidt jeg husker, eller så fik han meget lidt. Han kom heller ikke ind i kampen med ham. Jeg synes, han er en flink fyr, men jeg synes godt nok, at han mangler meget. Han er tung. Ja, altså det man så i FCK på hans tid hvor han var fighter-typen, og han kom ned bagfrem med nogle løb. det har jeg ikke set i AGF endnu. Jeg havde så store forhåbninger til ham, da han kom til klubben, men det virker lidt som en, som en billet i min øh, optik, men øh, nu skal man, jeg håber, han kan han kan bevise det modsatte, men jeg synes godt nok, han har været skidt. Meget skidt. Men er det en af de spillere, som, som de snakker om, måske bliver sådan videre? Altså, der er vel heller ikke nogen oplagt at købe over til ham? Jamen, nu kan, ja, nej, det, det er der vel ikke. Men øh, jeg, jeg spekulerer også lidt i, om det måske overhovedet kan betale sig. Altså, om han ikke snart har nået en alder, hvor det ikke kan betale sig at, at søge videre. Altså, om han ikke bare spiller sin kontrakt færdig i AGF, og så er det det. ja. Det kunne jeg også godt forestille mig. Nu ved jeg slet ikke, hvor lang hans kontrakt er endnu. Nej, det har jeg desværre heller ikke lige styr på. Nej, det kan heller ikke. Men det er jo nok et også tid, at to mere, kunne man forestille sig. Og ja. øh, Han får nok ikke en af de mindste hyrer i klubben. Øh, Nej, det kan man ikke sådan desværre. en øh, seksdobbelt danmarksmester ja. og sødlige udlandsprof. Det synes jeg også, man mangler lidt. Man mangler lidt den der blodtørst, ikke? Øh, man ser det i nyerne, Altså sådan en som lange hører jo dejligt ikke, han tager klods igennem. Men jeg synes lidt, vi mangler den her, vi har set i Brian Sten, tøfting og... Ja, også øh, ikke en EGF, men i Graversen. Altså, den her vildskab, ikke? Øh, så lige knal igennem i tre taklinger, så man får fansene med også ikke? og får medspillerne. med. Det synes jeg, vi mangler en centralt. Men hvad med noget af den erfaring, han har og bidrage med deranden. Altså, de kampe, jeg har set, og jeg vil sige, inden sæsonen gik i gang, der var Kasper Slot og Poulsen helt sikkert min foretræk, trukkende og derinde. Det fungerer bare ikke rigtigt. Nej. Jeg havde Nej. håbet på, at Martin Jørgensen også ville kunne komme med den erfaring. Det synes jeg også, han gør, men altså... Ja. Men tre midtbaner, det så vi i hvert fald ikke fungeret mod Midtjylland, og så er det jo et spørgsmål om, hvem der skal spille de to pladser, ikke? Men det er vel også bekymrende, at man sætter en ekstra central midtbane, spiller ind for at stabilisere midtbanen, og så falder man helt igennem alligevel? Meget. Men der synes jeg også sådan en som Kasper eller, eller altså selvom han blev main of the match, jeg synes jeg også til tider, at han mangler lidt af den der fanden i Volsked, man så tidligere. Uh, han viser en god, han har jo en løbevilje ud over alle grænser, og han er jo fantastisk uh, fodboldspiller, uh, synes jeg, uh, inden for hans begrænsninger. Ja. Men, uh, men han kunne godt lige give de sidste 5% og komme op på et kugertakle niveau en gang imellem, uh, så du får den her på påmoder af det, uh, og du så, at han manglede lidt i nogle af dem, desværre. Ja, jeg synes heller ikke, at, øh, altså jeg synes, øh, det der med, 5 midtbanespillere, det fungerer ikke. Altså det, jeg synes det en, jeg, synes, jeg har altid synes det er en mærkelig opstilling. Så kan jeg bedre lige en ren 442. Ja. Hvis I ikke har mere til for os, så tror jeg, vi lukker efter øh, Midtjylland-kampen der. <laughs> så har vi tekniske problemer. Ja, vi kan så er det jo, når vi, øh, vi, vi har ikke tekniker på længere, så vi står lige øh, for det selv. Det, der, der sker nu, det er, at vi skal til at ringe til øh, Simon Ydelsen, som du kender, øh, Jonathan, fra, fra Sjællandske Medier, der er sportsjournalist derovre. Ja, det er han, og han øh, dækker FC til daglig, så han kan garanteret fortælle os noget klogt om dem. Skal vi se, om vi kan få det til at fungere Hej Simon. Simon, Kasper Ottosen fra AGF FM Hej, Kasper. Hej, du er du er simpelthen øh, direkte igennem i radioen? Nå, okay, jamen det var fantastisk. Ja, øh, vi er jo for, at vi må, må ringe til dig. Øhm, jamen, altså. Vi er selvfølgelig interesseret i at få lidt, øh, lidt indsigt af viden fra, fra Slagelse. Ja, jamen øh, du skal bare løs. Ja, jamen øh, hvor, god, hvor god er det her hold egentlig? Jamen det er et Superliga-hold. Altså øh, forstået på den måde, at øh, de, har nogle, øh, de har nogle kvaliteter som gør, at de absolut kommer til at kunne spille med i Superligaen, undre at falde igennem. Og, og mit øh, altså bud lige nu er sådan set, at de, de også gerne. Ja. Øh, Og altså det, det, man kan sige, der er store styrke, er, at, at øh, øh, de, øh, de er så fysisk stærke, øh, at de for eksempel får død på altid, vil kunne score lige meget. Hvem de er de op imod, om det så er, er AGF, FCK, Brøndby, you name it. Ja. Øhm, og, og det gør dem sådan til til X faktor på, altså for, for mange modstandere. Hvordan er det egentlig gået i, øh, i optakten for dem? Jamen det, det har været helt klassisk opæder, altså, de har, fordi de har spillet af helvede til, og de har sammen. Men altså, så kan jeg et eller andet, når de så kommer ind og skal spille om point, fordi så tror jeg, at de rigtige rigtig knapper, og så, så er de der, hvor de skal være. Ja. Hvad ser du som, øh, som holdets øh, spidskompetencer? Altså, hvad, hvor er de, de er gode henne? Jamen, altså, de har en, øh, de har en øh, rigtig, rigtig god Altså, de er jo fantastisk organiseret. Øh, og man, man kan sige, at altså, det, det fundament, som de også rådede op på, det var sådan set, øh, det var sådan set øh, en, en målmand, der tog øh, mere end det, han skulle i Thomas Mægdelsen. Øh, og så et, et midterforsvar med Lars Nielsen og Jean-Claude Bosca, som, som, som egentlig var i stand til at afvise. Øh, ja, ja, det er ham her kæmpe, kæmpe brød i forsvaret, ikke? Ja, lige præcis. Men, men jeg har også hørt at UVP være ude og, og sige noget om, at han måske øh, tager lidt for mange dribleture noget. Ja, men der var, der var en episode her øh, i deres øh, sidste træningskamp mod Lønby, hvor at, øh, han blev pillet ud efter 28 minutter, fordi at han kostede et mål, og, og det var anden gang i træningskampen, at han så øh, via sine driblinger øh, var direkte involveret i hendes skoring til modstanderne. Og, og, og det kan Rue ikke at ses, derfor, derfor pillede han ham så ud og sagde, at det måtte være en lærestreg. Uh, og han var også sikker på, at det så ikke ville gentage sig i turneringskampen. Uh, og det, ja, det må tilfældig jo blive som for ret i, men, men umiddelbart så, så ligner også en mand, der har forstået, at, at det her det er altså alvor. Hej Simon, det er Jonathan. Jeg har også lige et spørgsmål til dig. Hvad, øh, hvordan skal man slå FC Vestjælland? Jamen altså, det er sådan, som jeg i hvert fald har set øh, dem i første division, når, når de var under pres, så, så var det hold, der var... Rigtig, rigtig dygtige øh, på bolden. Øh, altså dygtige til at spille, øh, spille enten spille hurtigt igennem midten, eller, eller spille, øh, spille meget bredt. Øh, Få flyttet den der, der rigtig gode organisation, som de havde definitivt. Øh, altså det er det, for eksempel Lyngby var i stand til at sætte dem under et gevaldigt pres. Øh, og jeg tror også, at altså, i åh, sådan en træningskamp, som de spiller mod FC, FC Nordsjælland øh, her tidligere på sommeren, der blev de også øh, sat det gevaldigt under pres i momenter af kampen fordi Morsi lander i stand til at spille så hurtigt. Så det er der, hvor du kan fange dem. Og så øh, tænker jeg, som du selv nævner, så skal man holde dem fra, øh, fra situationer. Det var jo også en af deres store forsvar, så vidt jeg lige husker, da de spillede i første Division. Ja, altså, man, kan, man kan i hvert fald sige, at, at, øh, at det var det. Øh, det. Det var det måske indtil for et, et halvt år siden øh, her i forårsæsonen, Der, der, der skrev de faktisk ikke rigtig nogen, nogen mål efter dødbold, og jeg ved, det, det har da. Det har, der undret Udo Jeg tror også, det har undret nu i trænerstaben, at, at man ikke har været i stand til det. Øh, fordi man har som sagt rigtig mange stærke spillere på, på lige netop det område. Ja. Nu lykkedes det jo at få, øh, få et point mod Brøndby. Øh, jeg må indrømme, at jeg havde sat mig ned for at se kampen, men jeg, jeg faldt simpelthen i søvn. Øh, ja. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvor, hvordan den kamp gik? Jo, jo, men den gik jo den gik jo, <laughs> den, den gik jo altså, netop som, som FC Westing, men, men i store træk gerne vil afvikle deres kampe. Øh, altså de, de, de, vil jo gerne, de vil jo gerne have alt. Altså når modstanderne har bolden, og, og modstanderne kommer til at få bolden meget mod FC Vestjylland, det tror jeg ikke er nogen hemmeligheder. Det er også en, en klar del af strategien mange gange. Men, men altså, så langt modstanderne ikke løber dybt på, på FC Vestjylland eller, eller spiller ind igennem deres kæder, så er man egentlig godt tilfreds. Og, og, og Brøndby var ikke i stand til at og presse øh, FCV øh, betydeligt øh, på det område. Så jeg tror nu, at definitivt, der var han meget tilfreds. Offensivt, der, der, der var han ikke helt tilfreds, fordi han mente ikke, at de har fået spillet til øh, sammen. Øh, og, og, og det sammen. Og det bliver noget med, at de skal leve meget på omstillinger og på et øh, De skal stadigvæk øh, forbedre deres spil meget omkring, at have bolden, der, der bold, og skal bygge spillet op ned bagfra. Det er de ikke så gode Nej, der, der er vel også relativt mange nye spillere på holdet i forhold til sidste år, der, ikke det? Jo, altså i, i forhold til bare for halvandet år siden, så, så, så tror jeg, at ja, du har tre eller fire spillere tilbage fra den, den start man havde. Ja. Så, så de, har jo, altså, de har jo skiftet enormt meget ud, og det, altså, det, det, er jo, det er jo godt at skifte, men man kan sige, at det, det er godt på den måde, at de spillere, der har været der tidligere, de har jo ikke været gode nok, så, så nu er man så forventet noget ind, der har, har niveauet. Øhm, og ja, blandt andet Michael Lump, som jeg kender ganske udmærket. Ja. Han, han ligner en klar profil profilhøjel. Okay. Så, og det kan jo, jo kunne lade sig gøre på grund af en, en, en anden fælles bekendt i uh, Kurt Andersen, der har, der har kastet sin kærlighed oh, ja. på Slagelse. Hvordan er stemningen omkring ham over hos jer? Jamen altså, den er, den er ubetinget positiv uh, i, i, i Slagelse. Der er man, man er virkelig glad for ham jeg tror også, det var tæt på, at man havde haft lyst til at rejse af ham, og så O. Bødresten og direktør Gerd Hansen, efter de rykkede op i foråret. Ja, men hvad er sådan det, det længere projekt her øh, for OVP og Kurt? Jamen altså... Øh, ja, jeg tænker jeg, også på det, sådan det, noget med altså faciliteter og... Jamen, der, der er man jo rigtig, rigtig godt undervejs. Altså man, man er i gang med at få bygget et nyt uh, træningsanlæg, øh, som er moderne lige ved stadion, så, Og et stadion. Øh, I foråret, da man spillede den første kamp, der, der fik man indvidet en, en ny tribune med, med lavnsfaciliteter og øh, med alt, hvad der er tilhører høre kontorer, jeg skal komme efter dig. Så, så, og man har øh, varme i banen, man har et rigtigt lysanlæg. Så, så Slag til kommunen har virkelig været en af op omkring øh, tilbydelsen af FC som, som, som en del af, af top øh, og, og, og det af dansk fodbold Og det er en klub, som, øh, som på mange områder er pioner, øh, men, men på det sportske område, der, der, der er man godt stillet, og, og rent organisatorisk det bliver det også hele tiden bedre. Og bedre. Så, så rammerne for, at det her kan blive en succes, de, de er til stede. Ja, altså jeg tror, at hvis du spørger U. Pedersen, og hvis du spørger Kurt Andersen, så, så, så vil de blive slemt skuffede, hvis du ryger ned igen i den her sæson. Det, det, er, absolut ikke, det er absolut ikke noget, de ligger og opererer med i deres tankegang. Nej. Altså så vidt jeg har kunnet læse mig til, så, så søger de også stadig efter en angriber? Ja, meget. meget og, og med god grund, kan man også sige. Altså de har, de har brug for den der angriber, som, som, som kan score de der 10-15-0. Og, og, og måske også gerne ud, lidt ud af ingenting, fordi det er ikke det er fordi, de kommer til at tilspille sig 10 chancer per kamp. De, de får måske de der 5 chancer på kamp, og der, der er det altså vigtigt, at de har en, der en spiller, der er god for en, for, en, for en scoring, stort set ud af ingenting. Ja, det skal være effektivt. Ja, og, og, og, og sådan som, altså det vi i hvert fald hører øh, på vennerne det er, at, øh, at det bliver en spillere. De havde øh, Andreas Grænskov inde, inde i tankerne, men konklusionen for O. var sådan, at han var ikke god nok. Okay. Hvad med sådan en spiller, som, som Michael Lump? Altså, ham var vi jo mange, der gerne så i AGF igen. Øhm, jeg kan forstå, at han er måske er mere tiltænkt end en fløjrolle. Jamen, altså, det, det kommer jo lidt an på, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad for et system de ender med at spille. Fordi de har, de har mulighed for både at spille øh, 4-4-2 og så en fleksibel 3-5-2, hvor man egentlig har fem øh, forsvarsspillere, når man dækker op og, og træner, når man, skal, når man så har bolde. det. Ja. Øhm, Altså, Og jeg tror egentlig, det er lige meget, om de spiller øh, ham som, som vingback eller det sted bare han vil stadigvæk øh, komme rigtig meget med frem. Fordi han er deres, øh, det kan lyde lidt paradoxalt, som venstre bak, men han er deres bedste offensiv gruppe. Ja. Så de kommer til at lægge og veksle mellem de to systemer gennem sæsonen? Ja, det, det er der er meget, der tyder på. Så altså, nu ved jeg for eksempel, at øh, det kommer meget bag på Brøndgys øh, trænerstat, at til at, øh, at de... Øh, ud i en, en 3-5-2 formation inden på Grundby Stadion. Den her de skulle ikke set komme. Okay. Øh, og det, det tog dem i hvert fald lige 10 minutter at få det rettet på plads, så at, at de, var, de var klar til at møde den udfordring. Så, og, og, og altså ogen, han har, har hele tiden sagt, at jamen, altså, her i starten, der er, det, der er det meget vigtigt, at de taktisk skarpere end modstanderne, fordi at det kan godt være, at de har nogle andre ubekendte faktorer, som de skal slås med. Så, så, så på taktikken, der skal de der skal være super Yes. Yes. Jamen ved du hvad, Simon, uh, Tusind tak, fordi du vil være med her. Jamen det var så lidt. Og så uh, god kamp på lørdag. Jo, tak lige måde. Hej. Hej. Yes. Hvad siger I til det? Altså, jeg vil sige, de fleste Superliga-klubber vil gerne have en uh, angriber, der kan score en 10-15 mål ud af ingenting. Hvis de finder ham, så kan de bare sende ham videre derom. Ja, ja, ham, ham vil vi også gerne have. Uh, men ham har vi jo fundet lige lange. Det er jo ikke noget problem hos os, kan man sige. <tryk> så, uh, så skal han da tage op så lidt i hvert fald I forhold uh, yeah. til, til sin tidligere sæsoner han uh, skal bare have lov til at starte uh, Jeg har en tyrk at tro på, at uh, han, er, han, er, han er et guldkorn for os Ja yeah. Så må jeg æde min ord efter sæsonen, det må vi se på Det er dejligt, at jeg egentlig har fundet en fælde <tryk> <tryk> Hvad med den her 352 opstilling? Uh, den er der jo mange, der bruger efterhånden Også Sønderjyska har brugt den uh, Der går flydende om, at Jesper Sørensen Også uh, bare slår med den i Silkeborg Og Ja, jeg, øh... Det er også sådan lidt en 80'er opstilling ikke? Jeg synes det er mærkeligt det, det er jo nærmest som at se spansk fodbold ikke? Altså, Vi stiller op uden forsvar så øh, triller vi bolden rundt Jamen, jeg, jeg byder også lidt mærke i det han siger At, øh, at modstandholdet må ikke løbe dybt Det har også ret i hvis du stiller op i sådan 3-5-2 Med nogle offensive baks som Lump han var mod Brøndby Nu er jeg ja. ikke helt enig med ham i at det var deres bedste kort Jeg synes at suverænt at han var den dårligste mod Brøndby øh, Jeg så kampen. Jeg synes virkelig at han ikke lykkedes med noget som helst i den kamp Men det er så min holdning jeg synes også, at det man har set hos AGF, de har fuld fokus på, at de skal have fløjne sat i scene til på lørdag, fordi de bliver gerne ned og udnytte, at der er noget plads bag i baks, hvis de stiller op i den 3-5-2, eller den 5-3-2, om du vil, men jeg synes altså bestemt, at sådan en som Stefan P. eller Osammer, de kan udfordre Lump, og trods af, at han er tidligere AGF, og har nogle meriter på, på kortet, så synes jeg bestemt ikke, han er op i, op i tempo nu. Øhm. men det vil også noget af der, hvor, hvor AGF lige skal kigge ind af, altså det der bagrum... Øh... Både, ja, nu så jeg Randerskampen også. Der blev øh, der virkelig spillet meget i bagrummet øh, mellem forsvar og målmand. I, og så især i Alexander Jules side. Men, men det var ty tydeligt, at modstanderne de fik spillet den ned. Og det gjorde Midtjylland jo også. Ved begge mål. Ja, det kunne man sagtens forestille sig, at Severaljylland også godt har luret. Fordi Ove, han er en dygtig træner, han er en klog træner. Han, øh, han holder øje med sådan nogle ting, det er jeg sikker på. Ja. Det, det er i hvert fald mit indtryk af ham, og øh, jamen, hvis han ser, at det er sket et par kampe i træk, så er det da også det, han prøver på, at hvis det er der, vi er svage, så er det der, han slår til. Men der kunne Michael Lump jo også godt øh, måske lukrere på, at Alexander Julen ikke er helt op i ånddrejning, og hvis det er ham, der skal spille. Jamen, man kunne også håbe på, at sådan en, hvis det er Alexander Jul eller Sorin for eksempel, har noget bevis, øh, fordi de skal stå stærkt. Øh, det bliver helt sikkert der, jeg tror, kampen den vinder på det her rum bag baksen, men det er begge ender. Øhm, og der vi er jeg da mene på papiret, at vi står stærkere med vores fløj. for jeg aner slet ikke, hvem der spiller fløj for Vestjylland, og ifølge Simon der, så er det stærkeste kort, de har, det er lump, og så, øh, så burde der være tre point inden for rækkevidde, ja. men, øh, men det er kampen der. Øh, Jonathan, vi har jo en, en, en slagelse ekspert i dig. Ja, øh, ekspert og ekspert, det uh, Du det, har jo simpelthen sagt. dækket FC Vestjylland. Ja, ikke så indgående, øh, som Simon som. gør det, men, uh, men ja, tilbage, da det var Michael Sønberg, der, der, der var træner der... Uh var der da jævnligt derude. Ja, og hvad, øh, hvordan er det hold nu i forhold til dengang? Det er et øh, meget bedre hold. Altså dengang, der spillede de jo første division, og, øh, og det var jo ikke engang meningen, de skulle rykke op nu. Øh, altså de havde jo lagt den her øh, femårsplan, mener jeg, de kalder den. Øh, og der var det jo først, først planen, at de skulle begynde at snakke om oprykning næste år, men så, øh, så så de jo, at det begyndte at gå fremad, så øh, tog de et sats, de, øh, direktøren han øh, snakkede med, med Ove og, og med, med onkel Kurt, Kurt Andersen, Riemann, der står, øh, der står øh, bag, og øh, sagde, Men, hvad ville det koste det her? Og så lavede de en plan ud fra det, og så lykkedes de jo så at rykke op. Og, det, og man kan tydeligt se, at, at det er et hold, der, øh, der øh, måske laver en viborg, og øh, kører dyrt ind, og så øh, rykker ned. Altså, fordi du kan, ikke, du kan ikke købe et helt nyt hold, og så øh, satse på, at de lærer hinanden at kende i løbet af en Superliga-sæson. Øh, og ærligt talt, så håber jeg da heller ikke, at de bliver op, fordi jeg synes, det er et meget, meget øh, sine hold. Ja. Det er jo okay. heller ikke så gammelt. Jamen, der er jeg også enig. Øh, man ser det der håber, om man kan købe nogle, nogle tidligere profiler, og så skabe noget ud for det... Øh. Og det tror, jeg, det tror jeg rammer dem et vist sted på, i visse kampe, at der lige pludselig mangler noget. Ikke? Øhm, men jeg er desværre også bange for, at o, han er en god nok træner til at holde dem op. Øhm, og så tror jeg, at de kan gå ind og blive farlige, hvis, øh, hvis der bliver ved med at sp blive spyttet de penge i, i kassen, som der bliver. Ikke? Øhm, men jeg vil så igen sige mod Brøndby, jeg synes jeg også, at Brøndby de havde med Thomas Frank, der synes jeg også, de havde noget desværre, selvom det skurer lidt i mit hjert at sige, jeg synes, de spillede noget, noget, noget spændende fodbold. Og jeg tror også, at efter skal Priser er lykkelig for at få et point med for den kamp. Det var også spændende det her med, at, han, at i Brøndby, at de bruger så mange unge af deres ja, spiller. Ja, det var blandt andet en debut, debutant, der scorede til 1-0 til på et flot mål før. Så altså, det, det er jo et helt modsat projekt i forhold til det, som Vestjylland har gang i, hvor de hiver spillere ind udefra. Ja, gennemsnitsalder i Brøndby på 23 år. Jeg ved ikke, om det var 43 i Vestjylland, men det var, det var omkring de 30 <laughs> ikke næsten. Men det er, det er, det er tankevækkende i hvert fald. Ja. Men altså, sådan umiddelbart ud fra, ud fra FC trup, øh, så er der en, en spiller, jeg synes er spændende, sådan en, deres øh, angriber Rasmus Festersen. Ja. Han var også med, da de spillede i første division, øh, øh, dengang før han lige var i Australien. Og han er, han er altså en spændende type. Jeg er, har øh, en ret kraftig tvivl om, om han er god nok til, til Superligaen. Det er jeg bestemt ikke sikker på, at han er. Men, øh, men når han spiller bedst, så er han altså faktisk en rigtig, rigtig god angriber, synes jeg. Han, ja, han spiller en form for fodbold, jeg godt kan lide. Ja, og så skal man jo ikke glemme øh, Søren Berg. Nej, landmanden. Fantastisk spiller Jeg kan godt undre, om han får lov at spille Superliga igen, selvom han havde sagt nu er det slut. Men øh, hvorfor spiller han ikke i AGF? Det, det er jo svært at svare på, hvad der præcis er årsagen til det. Ikke? Det kan være, der er noget økonomi, det kan være, der var en mulighed for ham for... Trapp lidt ned, øh, tror jeg måske også har hendes ønske. Man ved jo selv, at når han blev spurgt, så vidste han, hvor AGF lå, men alt det andet var han ligeglad med. Øhm, ja. Og det, det, det kan man jo også tage hatten af for, men, øh, men der skulle andre boller på suppen og, og vi fik nogle andre spændende spillere ind. Han var jo heller ikke førstevalg i AGF, kan man sige. Han var kommet ud i en anden, tredje, fjerde rolle måske. Øh, og jeg tror da også gerne, at han vil have nogle kampe under under, under kappen, inden han, inden han slutter helt af. Men som vi snakkede om sidste kamp, så har han ja, ja. Så har vi jo ikke de der alternativer på fløjen. Jeg synes jo netop også, at vi mangler noget på fløjen, ikke? Men altså, det, det havde de også håbet på at få i Vive, men de kunne jo ikke straks så længere økonomisk for for ham hjem, kan man sige. Øhm, og så får vi måske dan Daniel Olsen, når han kommer, ikke nok desværre først til, til, til vinter. Øhm, men øh, man kunne håbe sådan en som Modulo eller Ekbedi øh, kan, kan tage det sidste skridt op og så lige gøre det godt. Det, øh, det er jo finger, fingers crossed, som man siger. Ikke? Men Ekbedi, altså... Du har, skal, han ikke, skal han ikke til at tage nogle større skridt nu her, hvis det er? Jo, det, det vil jeg mene. Altså, jeg, altså, jeg har tænkt ikke en lille fedus til du, at han kan komme ind i en jokerrolle i nogle enkelte kampe. Han ja. gjorde det godt mod Viborg, blandt andet i den anden træningskamp mod Viborg. Øh, synes jeg, han var spændende på fløj, så han egentlig var bagt, da han kom til klubben. Ja. Var også den bedste i Kroatien, øh, da de var der nede med u 19 øh, Og han er jo nogen knejt. Øh, og Manchester City, <laughs> i AGF ja. i Aarhus. Ikke? Jeg synes også, øh, altså, en anden ting, der er spændende ved FC det er øh, deres og øh, jeg ved ikke, om man kan kalde dem, men, men altså de havde fire skud målet eller sådan noget af AGF, de havde et. Ja. Nu ved jeg godt, de ikke spillede mod hinanden, og det er to forskellige kampe, men alligevel, jeg synes, det siger lidt om, om forskellene. Ja, det er vel også skræmmende, at AGF i en, i en debut, eller en forårspremiere, eller efterårspremiere hedder det, i Superligaen, kun har en enkelt afslutning på hjemmebane. Ja, jeg ved også mærke, at Simon sagde om FC Vestjylland, at de lader modstand her bolden. Det var vi specielt ikke gode til i AGF i den første kamp mod Midtjylland, så det håber jeg da, vi får trænet lidt på, fordi vi stiller også af bolden, og vi ikke er så gode med den, eller lige så gode med den, som vi var mod Midtjylland, for at sige lidt ja. sarkastisk, så bliver det en lang kamp. det ser jo altså Vi holder jo fint på den, men det ser jo bare ud som om, at, at de luller hinanden i søvn, ja. Ja, det går simpelthen så langsomt. Ja, altså den hedder 53-47 i AGF for Vøre, men øh, det nytter ikke noget, når man taber 2-0. Nej, altså jeg byder stadig mærke i, at vi var ikke det dårligste hold i den første øh, runde. Ikke? Øh, Nordsjælland, de havde også, var det 63% af spil mod Esbjerg taber 4-0. Ja. Øhm, og jeg, jeg, jeg håber, at det var en, en svipser, og at, det, at der kommer lidt mere idé og lidt mere omtanke omkring det på lørdag. Ikke? Øh, jeg synes, det er bestemt, at Vestjælland er et hold, som vi skal slå på papiret. Og også selvom, at der er gode takter, og, og Jonathan har en lille fidus til dem, og et gammelt ja. hjerte, der brænder for dem. så Det var ren business. Ja. Ej, det er jo, jeg tror bestemt det er en kamp vi kan vinde Men som, der bliver, som vi har snakket om her også at der, der er nogle taktiske ting der skal overvejes i hvert fald, og som, Hvor Uwe han godt kan, kan gøre ondt på os Men det er vel også en begyndende krise hvis, hvis der ikke kommer i hvert fald et point med derfra og Der skal vel også selv tre med det, Hvis vi står efter to kampe med nul point Og så har en Nordsjælland ikke, der, der, Uanset resultatet i næste runde Også er i krise med kun tre point i to kampe Og Champions League om hjørnet ikke mod nogle stærke russer Så, så er det, så det svært Ja. Uh, så so, so, so kræver det lidt at, at, at, at finde viljen frem ikke? Um, men det er vi så det at ingen også bevist i Aarhus at vi er gode til, at uh, på trods af alt der egentlig ser ud af noget værre lort for at sige det på godt dansk så, uh, så står vi på lægterne ja. men det er da lidt sjovere at tage imod Nordsjælland med tre point på kontoren og nu kan jeg simpelthen ikke huske øh, om, øh, om FC Vestjælland de har fået øh, lagt nyt øh, græstæppe, hvis ikke de har det så er det altså også en faktor der skal der skal tages i mente, fordi den bane, jeg har set dem spille fodbold på over nogle gange, det er fuldstændig vanvittigt. Altså det, det kan godt være, at både fredensvang Vang og Aarhus Stadion får bundkarakterer af alle fodboldspillere, men FC Vestjyllands det er håbløst. Ja, vi ved i hvert fald, at hvis det er, hvis det, er det, der... Det der er sagen på lørdag, så er Peter Sørensen den første til at ud ud og give det skyld. Hvis ja, eller også, eller skal også har vi en fordel, fordi vi er vant til at spille på dårlig dårligt græs. Ej, men nu mener jeg ja, faktisk Fredensvang er over. Fredensvang er, de begyndt at komme efter ja. i hvert fald. Band 1 er jo ved at blive lavet om derude, de træner på bane 2, det er den så rigtig god. Jeg synes faktisk også, at energipakken ser rigtig god ud. Men æ, det er anderledes, når vi nu kommer til november, december, det ved vi, men det er jo ens i alle klubber, det desværre. Ja. Hvis vi lige skal vende tilbage til Michael Lump, øh, så gik der nogle rygter om, at AGF også havde, havde budt på ham, faktisk. Øhm, men han valgte så Vestjaland. Hvad øh, Ham kunne vi vel godt have sat satset lidt mere på Ja specielt hvis han også kan spille kant Ja. Jeg vil sige kun hvis han kunne spille kant Jeg synes det ville være en forlidt erklæring At købe en vensterbak øhm, Men når vi har en Kirkeskov og en Eggersley Så kan man mene hvad man vil med det sted er stadig to spillere der i hvert fald har superliganiveau. niveau ikke? Men der, men der han... er også et problem jo Altså der er en problemstilling i At både ægersli og Kirkeskov De har kontraktudløb til næste sommer Ja. Eggersley han er sur fordi han ikke spiller øh, Så han forlænger jo nok ikke sin kontrakt og Mikkel han vil gerne ud og prøve sig af. Så, og det er ham, der spiller nu. Altså, AGF kan jo risikere at stå øh, helt uden venstrebaks næste år. Jeg der håb på, at der i hvert fald er, er noget i gang. Øh, ikke noget, jeg har hørt om, desværre. Øh, men øh, men øh, vi må jo for guds skyld ikke stå i sådan en situation, fordi lige umiddelbart, så er der jo heller ikke nogen unge på lægterne, der kan gå ind og tage den venstrebak. Øh, worst case scenario er, at vi skal have en kur på venstrebak. Øh, og han er da en fightertype, men jeg ser ham ikke lige en 100 meter om kak med de hurtigste i Superligaen. Nej. Så 7, 9 13 for at uh, i hvert fald en af dem for forlænget, så vi måske kan kan skyde en af dem af i vintertransfervinduet med en lille lille sum penge. Ikke? Men det skal vel næsten være så. Altså han er vel det mest oplagte salgsobjekt af dem. Ja, han er vel det mest oplagte salgsobjekt af alle. Ja. Han er jo min yndling, så jeg håber jo ligesom i alle mine manager spiller spiller. det er lige der ryger til en championship-klub for en 15-20 millioner. Ikke? Men, <laughs> det sker nok Det er ikke. Jo nok nærmere et på 100.000, vi skal være heldige for at få fra ham lige P.T. Ja. Øh, men ja, ingen tvivl om, at det er jo sådan en som Kasper Slot og, og Kirkeskov, der nok er det største poten, salgspotentiale i lige, lige P.T. Men tror I, de sælger nogle af dem i det her 30 nu? De skulle jo nok have solgt øh, Slot hvis ja. de fik et tilbud, ikke? Det var det fra Klub Brygge, tror jeg, det var. Ja. Øh, og, Forlydende 10-15 millioner, ikke? Um, det får vi nok ikke for ham igen, men hvis der kommer en, og ligger 10 millioner på bordet, så tror jeg, at de er rigtig, rigtig svært ved at sige. Så tror jeg også, han ryger med det første, og det tror jeg, så vil I nok sælge de fleste. Ja. ja, og så kommer der måske en lille million, eller øh, et par hundredtusind i Daniel Olsens retning, og så kommer han ind. Um, men det er svært at spå om. Det er rigtig, rigtig svært. Brindsten, han er god til at holde kortene tæt ind til kroppen. Ja, det, det han er han blevet. Det vil se, det, ja, det er han i hvert fald blevet, ikke? Um, så, så det bliver spændende at se. Så altså, som altid, spændende er Silly Season, som det vil kaldes i England, og det er det også i Danmark. ikke? Det bliver spændende at se, hvordan vi kan, vi kan lukke transfervinduet. Men sådan en som Michael Lumpe, det vil en vi gerne ser tilbage i klubben. Du skal jeg jo holde okay. min personlige, uh, personlige holdning til Michael Lumpe langt væk. Jeg synes ikke, jeg synes personligt ikke, at uh, han, han er den klassespil. Det var han engang, inden han kom væk fra IKF, synes jeg. Der jeg en han takter, men jeg synes, at han er blevet lidt, lidt for meget en primadonna, jeg håber, at han kan modbevise mig. Men uh, jeg synes, der kom lidt stjernenøgger i ham, uh, og jeg synes egentlig, at han, skal, han, skal, han, skal, han kunne gøre klogt i at gå lidt tilbage til de gamle dyr og fight for det. Men ved vi egentlig ret meget om ham? Altså, han har jo ikke sp spil han spillet ret meget. Han spillede jo i hvert fald ikke det første lange stykke tid efter, han øh, forlod AGF, og så var der lige øh, et par eventyr i Tyskland. Men, men der er vel ikke ret mange, der ved noget om Michael Lump længere? Altså, det er også altså, det, jeg tænker. Han spillede jo godt i Freiburg, inden øh, han sådan helt ud af det blå blev sat af. Øh, og så spillede han, synes jeg, en rigtig god halvsæson i Åben. Men han fik ikke så mange kampe alligevel, ikke? Var det ikke kun en, i stykker? Øh når man går det hele op, egentlig. Øhm, hvor man egentlig, at hvis han kom fra en bundesliga klubber og fra russisk, ikke, og fra nogle store internationale klubber, hvor man må mene, at han troede... Ja, selvfølgelig. Ikke. Det er den største af dem alle. Ikke. Der er jo virkelig træning på højeste niveau. Så kan man forestille sig, at han skulle gå ind og gøre en kæmpe forskel. Ikke. Det var også det, Simon han sagde for Vestjylland, ikke, at han skulle være deres bedste kort. Ikke. Ja. Jeg håber, de bliver skuffet over, fordi... At, øh, det, det ser jeg ham ikke som. men øh, han kan jo kun, altså bevise det modsatte, kan man sige. Ikke altså, jeg har virkelig respekt for at han går ind, altså han laver en omvend, omvendt bøndner ikke. Han har en. været ude at tjene penge i sin karriere, og så går han ned øh, og vælger en klub som Vestjylland, hvor han ved, at han kan få spilletid, og så vil han prøve at få, få karrieren tilbage på løb. Øh. Kan jo også være onkel Kurt, han er oppe, Man ved jo ikke hvad han får derovre. jeg kunne godt mig, at han fik sin løn der måske var over de fleste, og der var en grund til at han valgte dem frem for andre, uden at man skal tvivle over hans motiver. Selvfølgelig er spilletid også vigtig, men jeg tror bestemt at det hvis FC har lagt nogle lønkroner, der var for det lagt i for ham. Og må um, ikke der en klausul, hvis de rykker ned? Det kunne man overveje, ikke? Um, både hvis de rykker ned, eller hvis der kommer en klub igen og skulle tilbyde sig. Eller Ja. Næste ja. sæson, de rykker ned, lum kommer tilbage. Hvis Island rykker ned, og så kommer lum tilbage til EGF, så skulle det være på en præstationsbetænkt kontrakt. <laughs> yes. hvordan, hvordan ser I ellers startopstillingen mod, mod slagelse? Min, den er, den er helt klar. Altså, det er selvfølgelig strafmål, og så, så kirken, kirken på venstre og Alexander på højre. Og så en passeren der forhåbentlig bliver klar kan dirigere det. Øh, selvom han måske ikke er 100%, så ser jeg ham som en kæmpe forsvaret i det forsvar. Og så... Det, så, det så ikke helt godt ud med, med Kure og Sorin. Synes... Men vi ved jo også, at de har spillet bedre end det. ja men egentlig, men jeg synes altid, der mangler en lille bitte smule dialog nogle gange, når man ser dem på banen. Altså, der er en god fighter-mentalitet i Kure, og Sorin spiller også med omtanke, men jeg synes ikke gengæld, der mangler den her ledertype. Ja. Øh, især hvis der ikke er nogen, der step op på midtbanen som der ikke var mod Midtjylland. Og der ser jeg gerne passerne ind, og så må Kure og Sorin kæmpe om det sidste, jeg han er en kæmpe force rent øh, offensivt ikke eller rent, hvad hedder det, mentalitet så fighter mentalitet, men jeg kan godt lide ham. Skal det, blive ja. det. Så må vi se, bliver ham så hvad der bliver ude. Så for eksempel be eller Oslo. Hvem var midtbanen? Jamen. som Jonas sagde, forhåbentlig spiller vi med to angriber så vi ser en, øh, en, en, en, Kasper, ikke? Og en, en Kasper og så en Stefan og en Osama Men kan de få det til at fungere derinde? Man kan jo håbe. Kasper og Kasper. jeg så ialt han så over på træning i dag, hvor på skåne koster, jeg tror ikke han er 100%. Og så skulle det være en Martin Jørgensen og en, og en Kasper Slot. Men der er det spørgsmål om Martin Jørgensen han rent fysisk kan, kan, kan leve op til, det det, som FC Vestjylland kommer med. Det er jeg lidt i tvivl om. Og så selvfølgelig Lange og, og, og Lange foran. Hvad, hvad, hvad siger du til den, Jonas Øh Den er købt. Den er købt, ja. <laughs> Men det er jo ikke, der er jo ikke Men, så mange alternativer. Eller? Nej, det er jo det, der er nemlig lige præcis ikke nogen sådan rigtige og øh, og flytte rundt på. Så skulle ikke... det være en Skjert Latsen. Ja, i, i stedet for Lange, altså, måske have Lange som, som ind for bænken, det Peter Søren, kan Peter Sørens jo godt lide, og have en stærk bænk. Ja. Så skulle Skjert Latsen ligge lidt uh, tilbage i banen i forhold til Søren Larsen, ikke? og bænken den bliver jo ikke stærk, bare, bare fordi der sidder én god spiller. jeg, kan jeg hver... han sige, Lange, han, han kan betyde meget. Ja, men han er, det kan du er godt finde mig. Det, det har jeg også. Det, det har, jeg har jeg også. Øhm... Men jeg så ham gerne fra starten, ikke? Ja, jeg så ham det, gang komme ind og en... så lægge presset fra starten af, ikke? Øh... Det ja. tror jeg havde været en helt anden kamp mod Midtjylland, hvis han var kommet ind fra starten af og havde været, havde været med til at presse dem tilbage. Jeg vil også hellere have, at vi kommer foran 2-0 mod FCV Vestjylland, og så begynder at slappe lidt mere af. Altså vender den om ikke og siger en time med pres, og så en halv time, hvor vi slapper af. Ja, <laughs> ja. det er sådan set lige meget, hvem vi møder, så vil jeg også ellers se det sådan. Ja. Jeg håber jeg også er et mentalitetsskift, som, som vi fik at se, at det skal være der, altså efter den Midtjylland-præstation. Så har vi ikke noget valg ind at komme ud over lægterne på lørdag. Det er ikke men. Men øh, det er sgu øh, Det er lidt op og bakke lige nu jeg øh, De skal i hvert fald ændre meget Men det håber jeg også de beviser især overfor fansene Fordi der var, altså sku, der var flot opbakning i fredag Så jeg ved også der bliver god opbakning i Vestjylland på, på lørdag øh, Men det er altså op og bakke Hvis resultaterne ikke er der hver gang Ja. Hvem er det der skal lave målene? Lange, det er klart Ja hvis Søren Larsen ja. Starter, Regner I med at han starter ind Når han bliver hævet ud på den måde? Jamen, altså, Peter Sørensen har, selv, har, har jo selv sagt, at grunden til, at han hævde Søren Larsen og øh, Osama Karas ud på den måde, som han gjorde, det var for at skabe en chokkeffekt. Ja. Det virkede så overhovedet ikke. Alternativt kunne du også godt starte med Skatlat og, og, og Lange inden øh, fra starten, ikke? Øh, ja, så kunne til du... at lave afleveringerne. Ja, lige præcis. Han ja. trækker lidt ned i banen og, og får den i fødderne, og så spiller de hurtigt rundt om et lidt tungt, måske efter Vestland får sig. Det så man også Brøndby gjorde over til tiden, at de kom godt ned i dybden rundt om dem. Øh, det kunne også være noget, man skulle spille på. Og så har du en Larsen, du kan sætte ind for at tro lidt i. i, i... De hovedspil ikke til sidst. Æh... Se, der, de vender nok ikke mange hovedstødstoler mod ham, der er skuret, de har. Nej, og jeg tror, det er bedre at komme ned på jorden rundt om ham, ikke? Det var man også hellere se som fans ind, at vi bare sparker nogle lange bolder ned bagfra. Men igen, det der virker, det er det, der fungerer. Altså, jeg tænker, det, der også, jeg tænker også sådan en som Osama Akarras, han, øh, han kunne også godt øh, snyde øh, Vestjyllands øh, bagkæde og tilsyneladende også målmanden. Altså ham med Andrew Julesager, der scorede Brøndby's mål, han virker faktisk meget sådan Osama Karas agtig ja. i den måde han spillede fodbold på, ikke mindst hans mål også, det var et fantastisk flot mål i øvrigt. Øh, det kunne jeg også sagtens se Osama karas, øh, lukrer på, at, at det er sådan lidt et tungt forsvar, hvor han jo er sådan en lille hurtig rev. Ja, men så skal han vel spille meget bedre, end han gjorde mod... Ja, altså det er jo to umørespilere, vi har på de kanter, ikke? Øhm, ja. Man kan jo håbe, at de bliver plejet godt af Jesper og, og Peter Sørensen, ikke? Øhm, altså Jesper Frederberg. Jeg håber, at de øh, bliver adet med den rigtige vej med hornene, og virkelig har det store smil på, når de går på banen. Fordi hvis de hobler, så fungerer det rigtig godt, men det er til gengæld også rigtig, rigtig skidt, og er, er rigtig langt ned til bundeniveauet, ikke? Som øhm, ja. man også så mod Midtjylland, der var de jo er ja, til tider helt væk. Øhm, så jeg håber, at det kan lade sig gøre, og jeg er enig Jonas om, at han kan gå ind og gøre rigtig ondt på dem, Osama, hvis, han, hvis han har tur i den. Ja. Hvis vi lige skal vende Jesper Fredberg også, så øh, har han jo selv sagt, at det er noget af det, han er god til. Det er det her med øh, at snakke med den enkelte spiller og få det optimale ud af dem. Jamen det synes jeg også, man ser til de træninger, jeg har overvejet, at, at han er god til at lige gå ind og ligge arm rundt om og lige få et smil frem, og hvor Peter Sørensen er lidt mere diktatorisk, men det synes jeg egentlig også er fint nok, at der er sådan en opdeling af det, at, ja. at, at der er lidt respekt. Det er for ikke det, med, man plejer at forvente af politimanden. Nej, det må man sige. Um, han har det store smil frem, og han er også god. Han har også været god for, for, for de unge spillere, ikke? Um, og det er han også god til, at man se på superliga hold og virkelig tage vare om dem og sørge for at sige de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Det er jeg virkelig, virkelig, virkelig, virkelig glad for, at du siger, fordi jeg har virkelig, altså siden i fredags, der har jeg været rigtig, rigtig nervøs for, øh, både baseret ud på spillernes indstilling, og øh, Peter Sørensens vanvittige øh, taktikfejl, der har jeg været rigtig, rigtig nervøs for, om, om det egentlig øh, er, er de første antrid til, at spillerne simpelthen vender Peter Sørensen ryggen. Altså også fordi han netop, som du siger, er så diktatorisk og øh, meget klar i spyttet og råber lidt højt. Ikke? Øh, så jeg er rigtig, rigtig glad for at høre, at, at Jesper Fredberg er, er lidt ligesom Jesper Sørensen. Den der øh, liven altså maleren eller hvad man skal kalde det, altså der, der, der nøser spillerne lidt mere. Hvor, for det var jo den rolle, Jesper Sørensen havde før. Og var rigtig, rigtig dygtig til Så det er jeg glad for, du siger Det skal vi måske lige vende en gang også Det her med Peter Sørensen Hvad er det, er hans fjerde sæson nu? Vi går ind i Første division Første. Og så konsoliderede han og så, Første division, femte plads Syvende plads Og så er fjerde, fjerde sæson, sæson nu ja. fjerde så, så, skal, så skal holdet Eller stammen af holdet Vil efterhånden også være på plads ikke? Der vil nu, han, han sådan rigtig lige skal Tage, tage skridtet op Det er og så, nu, han skal bevise noget, ja jeg synes også, at det man tog, det var også i sidste sæson, der gennemførte en ret flot generationsskifte, der mm. kostede i, i foråret selvfølgelig med et skidt forår, men lige pludselig så kom vi af med nogle gamle spillere, det er også en af grundene til Søren Søren Berg Røg, ja. at vi, vi, vi skiftede altså lige et par tre, eller en to-tre år af gennemsnitsalderen, ikke? Øhm, og det synes jeg, han har gjort utrolig flot, og nu, øh, nu er det så, som I siger det, nu skal de unge steppe op og bibeholde den rolle, som de han har givet dem, ikke? Ja, hvis man kigger på holdet og stammen, at, altså, så er det jo nogle unge spillere. Det er det bestemt, og, men ja, ja. du har altså også nogle gode, rutinerede spillere til at krydre op omkring det, ikke? Altså, jeg så er Larsen på midtbanen, både alle Bo og Martin Jørgensen, ikke? Og så passer det, når du har en staff nede bagved, altså jeg synes stadig, der er en rutineret ramme, ikke? Eller stamme på holdet. Ja. Øhm, men jeg synes også, man ser, at øh, i dag, blandt andet til træningen, at Peter Sørensen, jeg ved ikke, om han har fået en lille opsang fra, fra Jern Christiansen og, og Brian Stenl, eller hvad det var, men han var god til at være sur, men han var også god til at rose, når der var noget godt. Øh, men så i en skabelonøvelse at Osama først fik at vide, det er at slap, det der, det er ikke godt nok, og så i næste omgang laver han en godt indlæg, og så bliver han rose til skyerne. Ja. Øh, jeg tror, det er vigtigt, at han også giver nogle positive udtryk en gang imellem, øh, at det ikke kun er Jesper Frederik, der skal komme med det. Øhm, men, øh, men jeg håber, at de kan skabe den dynamik, som der også var mellem Jesper Sørensen og Peter Sørensen, øh, med den nye øh, konstellation, men, øh, som, som det blev nævnt her. Jeg tror også, at det er en skæbne -sæson for Peter Sørensen, altså fordi hvis det slet ikke kommer til at fungere, det bliver ren overlevelse hele sæsonen. det svært. Ja, altså nu, Jon der og jeg, vi sidder og modererer Facebook, AGF øh, og der kom allerede i sidste sæson, rigtig mange negative ydringer, om, om Peter Sørensen og han skulle fyres, øh, og de, ja, de kommer også efter den første kamp her, øh, Hvornår skulle øh, en altså hvor langt skal snoren være? Altså jeg synes helt klart, at man skal tage det over hele sæsonen. Øh, det er vigtigt, at vi, ikke, også, som I nævner, at vi ikke bare tager det på én kamp, og det kan også godt være, at det ikke kommer til at fungere de første 3-4 kampe, og der er nogle nye spillere, der skal spilles ind og så videre. vi får også en Daniel Olsen i vintertransformindlut, men, øh, men hvis vi står øh, ved sæsonafslutningen og siger en 10. plads og en heldig redning, og måske en exit i anden eller tredje runde af pokalen, ikke? og igen øh, noget spil, der ikke lever op til forventningerne, så tror jeg, at vi er nået til vejs inden. Jamen, det tror jeg også. Altså, fordi nu begynder, nu begynder det også at være tydeligt, hvornår det er spillerne, der fejler, og hvornår det er Peter Sørensen, der fejler. Altså, det, nu skal vi heller ikke øh, blive ved med at hive, hive rundt i den, men altså Midtjylland-kampen, det er jo tydeligt for alle, selv, selv for folk, der generelt ikke ved så meget om fodbold altså, og, og taktik osv., og det, det er jo tydeligt for alle, at det er, den hviler på Peter Sørensen, den her, fordi taktikken var helt forkert. det, betyder, og det var ikke på tavlen. Ja, præcis. Det var ikke nødvendigvis Spillerne havde heller ikke den bedste dag på kontoret, men, men når taktikken så heller ikke er der, så, så er det jo håbløst. Baget 2-0 efter 25 minutter, og så sker der først en udskiftning et kvarter senere, Og du render rundt i et kvarter og spiller med hovedet under armen, ikke? og hvor udskiftning heller ikke betyder noget, og så en opsang i pausen, der heller ikke betyder noget, så Ja, det er det som om, at det, ikke, det kan i hvert fald ikke kun være spillerne, for skyld. Men skal, vi, skal vi forestille os, at Hæftige ryger ud øh, rimelig hurtigt ud af pokalen, og Jamen, det de ender de. på en 8. til 10. plads, ødelægger man så ikke mere, end man gavner ved at bytte Peter ud, der, ud? Altså, det er jo noget kontinuitet, øh, som man ikke har haft i, i Aarhus i rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange år. Jeg tror, det har meget at gøre med måden, det sker på. Altså, fordi hvis spillet det kommer til at fungere, og de taktiske aftaler er der, og det, så kan det jo godt være nogle, det kan jo være, at man sælger to tre spillere, og det er det, der er skyld i det. Så er det ikke Peter Sørensen der ryger, men jeg tror det har meget at gøre med under hvilke omstændigheder det man ender og det sker på. Man kan også godt spille, spille god fodbold og øh, være uheldig, altså. Præcis. Øh, og som Superligaen, specielt Superligaen i den her sæson, der er, altså der er der jo det er jo nærmest fra fra øh, tredje pladsen og, øh, og så ned til nedrykningen, det er jo altså virkelig tæt i år ja. også, fordi der er mange holdene der har solgt deres profiler som de så ikke har. I hvert fald den første halvdel her, den, den er enormt tæt. Men er den ikke også for lille at skulle Jo, det synes det... jeg. Altså personligt, der synes jeg, jeg er helt sikkert, at man kunne med rette udvide den til, til nogle flere hold. Til 16 hold, ikke? Vi er 12 nu, ikke? Og så måske til 16 hold, og så spille 30 kampe. Det, der er problemet, det er så manglen på faciliteter og manglen på bananlæg hos nogle af klubberne, men vi ser nogle klubber som HB Køge, Lyngby, Vejle, altså de tre hold køde, øh, jamen så er der forresten der måske ja. ikke er helt gode nok i nu rent øh, strukturmæssigt, men man ved det i hvert fald at bekøje de. Er men det vil så vil blive det lavetter ikke, altså og så har man den her øh, midter af klubber i Superligaen som måske ikke skulle bekymre sig om nedrettet hele sæson. Som Jonathan siger det er jo stort set kun FCK og FC Norcealand der forbereder sig 5-6 år ud i fremtiden måske ikke med struktur og så videre, hvor de andre klubber jamen, de forbereder sig på ikke at rykke ned og så tager vi den derfra. Så der er der nogle klubber, der måske tør satse lidt mere langsigtet, også med trup sammensætning, og ikke kun øh, altså strukturmæssigt uden for banen. Ja. Øhm, som du siger, så kan det godt være, at der er nogle i iblandt, men altså, det ser du i alle ligaer. Øh, og så ser du nogle enkelte, der kommer op som en eller anden gulddrøm, og så ryger jeg ned igen, men så vil det jo være altid. Ja. Jeg tror, det bliver rigtig positivt, men igen, det er jo desværre noget, som der kræver rigtig meget omstrukturering. Men, øh, men man ser i hvert fald nogle tendenser til, at øh, både Divisionsforeningen, DBU, men også klubberne er villige til at skabe noget forandring, og det her, det, kunne være en af dem. Men det er jo øh de klubber der sidder øverst i Ligaen, det er jo klubber som fck og, og brøndby nordsjælland og så nogle der ikke, der ikke vil have flere hold ind fordi at er der færre penge at, at skulle dele det er jo det næste Sponsorpengene og tv penge bliver så fordelt mellem flere klubber øhm, hvordan man skulle løse det jamen det er en hård knæk ja jeg synes jeg synes superligaen er fin som den er nu altså man kan sige selvfølgelig har det alt for store konsekvenser for de hold der rykker ned men det der kunne man jo så på se på på modellen i første division i stedet for Øh, så det ikke har så stor en, en effekt. Jeg, jeg synes, det ville være ærgerligt at udvide Ligaen, fordi at, øh, der vil simpelthen komme for mange hold, der ikke var gode nok. Ja. Og, øh, og der vil være for mange øh, der være for mange ligegyldige kampe, for mange ligegyldige sejre. Men øh, ja, sejre er vel aldrig ligegyldige? Nej, nej, nej. nej øh, men, men ligegyldige kampe og... og Altså en ligegyldig sejr, det, det vil jeg sige, hvis, det er, hvis FCK de slår Hobro eller sådan noget. Det er en ligegyldig sejr, og ja. selvfølgelig tæller den i, i tabellen, men... Men det er vel også et at FCK måske det. kan sætte nogle yngre spillere ind, der kan få noget spilletid i Superligaen. Det er rigtigt, men det kan de også i reservligaen. Ja, men, men, det men det er jo ikke... så på et niveau, ikke? Det er ikke, desværre en diskussion, vi må øh, gøre færdig en anden dag, fordi tiden den er gået. Øhm, tak fordi I var med. Selv tak. Selv tak. Det var en fornøjelse igen. Vi snakkes så